Jim, Jim uvádí Tomáš a přátelé. Doby a tlustý pán je tramvajová mašinka, má vepředu i vzadu štíty a vůbec nevypadá jako parní mašinka. Vozí vagóny s farem a vesnic na hlavní trať a je milý ke všem, které potká. Má hlavní vagón jménem Henrieta a ta už zažila lepší časy. Není to spravedlivé, vrčí a vzpomíná, jak bývala plná a za ní rachotilo devět vozů. Teď jsou jenom tři nebo čtyři, protože farmy a továrny posílají své zboží nákladními auty. To by je vždycky opatrný. Auta, autobusy a nákladňáky mívají často nehody. To by neměl nehodu už léta, ale přesto jsou autobusy plné a Henrietta je prázdná. Na to by ho nástupiště stála dáma a tlustý pán. Samozřejmě to byl tlustý správce, ale to by ho ještě neznal. Pojď, dědečku, volali děti, podívej se na tuhle mašinku. To je tramvajová mašinka, Steve, řekl tlustý správce. Je na elektřinu, zeptala se Bridget. Už, zasyčel toby, řekl její bratr, urazila si ho. Ale tramvaje jsou na elektřinu, ne? Většinou ano, ale tohle je parní tramvaj. Můžeme se v ní svést, dědečku, prosím, stát, řekl tlustý správce průvodčímu. Všichni nastoupili do Henriety. Hip, hip, hurá, křičela Henrieta, ale to by se nesmál. Jaká pak elektřina, jaká pak elektřina, broučel. Dotklo se ho to. Jak se jmenuješ? Zeptal se tlustý správce. Toby, pane. Děkuji toby za hezké svezení. Já děkuji, pane, řekl toby. Hned se cítil líp. Tenhle pán, pomyslel si, moc dobře ví, jak mluvit s mašinkami. Děti chodili každý den celé dva týdny. Někdy jeli s průvodčím jindy v prázdných vagónech. A poslední den je strojvůdce pozval do své kabiny. Všechny mrzelo, že musí odjet. Tlustý správce a jeho rodina všem děkovali. Brzy zase přijeďte! Odpověděl Toby: Určitě, určitě! volali děti a mávali, dokud Toby nezmizel z dohledu. Uběhly dva měsíce. Toby měl míň vagónů a čím dál míň cestujících. Náš poslední den, Toby! řekl jednoho rána strojvůdce. Ředitel říká, že musíme zítra zavřít. Toho dnes se všichni chtěli naposledy svést. Cestující žartovali a zpívali, ale to by mu a strojvůci nebylo do smíchu. Zbohem, toby řekli nakonec cestující. Mrzí nás, že se trať zavírá. Ne taky odvětil Toby. Nikdo mě nechce, pomyslel si Toby a šel nešťastně spát. Příštího rána se otevřela vrata a Toby viděl, jak jeho strojvůdce mává dopisem. Probuď se, Toby, křičel a poslouchej je to dopis od pána. Toby poslouchal a. Ale víc už vám neřeknu, abych nepokazal příští pohádku. Vyrobil Jim Jim v roce 2007. Jim Jim uvádí Tomáš a přátelé. Tomáš má potíže. Na konci Tomášovi trasy je trať vedoucí k přístavu. Vede podél silnice. Tomáš je od jak živa velmi opatrný a hvízdá na všechny, kdo tudy procházejí. Jednoho rána seděl poblíž tratě vysoký policista. Tomáš má policisty rád. Byl velkým přítelem konstábla, který odešel do důchodu. Pipip, hvíznul dobré ráno. Tomáš čekal, že nový konstábel bude taky přátelský, ale bohužel zjistil, že vůbec nevypadá přátelsky. Byl rudý v obličeji a nepříjemný. Nehorázné, vykřichoval. V noci jsem se vůbec nevyspal. Doteď tu bylo ticho a najednou mi za zády pískají mašinky. Promiňte, pane, řekl Tomáš. Jen jsem vám přál dobré ráno. Policista ukázal na Tomáše, kde je tvůj chytač kráv. Ale já nechytám krávy, pane. Nedělej si legraci, vykřikl policista. Podíval se na Tomášova kola. Žádné boční štíty. A zapisoval si do notísku. Mašinky jedoucí kolem veřejných cest musí mít zakrytá kola a vepředu chytač krav. To chrání lidi a zvířata, aby neskončili podkoly, kdyby zabloudili na trať. Ty je nemáš, tak si nebezpečný. Low post, řekl Tomášův v strojvůce. Jeli jsme tudy už stokrát a nikdy jsme neměli nehodu. To je ještě horší, odpověděl policista. Zapsal si do notízku. Pravidelně porušuje zákon. Tomáš smutně odsupěl pryč. Tlustý zprávce právě snídal. Jedl toast s marmeládou. Vešel komorník. Promiňte, pane, ale máte telefon. Zatracený telefon, řekl tlustý zprávce. Omlouvám se, má drahá, řekl své ženě. Tomáš má potíže s policií a já musím hned odjet. Na nádraží řekl strojvůce tlustému správci, co se stalo. Že je nebezpečný pro veřejnost... To se ještě uvidí. Tlustý zprávce si promluvil s policistou. Ale veškeré dohadování bylo k ničemu. Zákon je zákon, tvrdil. Ten nemůžeme změnit. Tlustý zprávce byl unavený. Mrzí mě to, řekl. Ale s tím policistou nemá smysl se hádat. Asi musíme pro Tomáši udělat ty chrániče. Všichni se mi budou smát, řekl Tomáš. Řeknou, že vypadám jako tramvaj. Tlustý zprávce se zamyslel, pak se rozesmál. Výborně, Tomáši, proč mě to nenapadlo hned? Chce to tramvajovou mašinku. Když jsem byl na dovolené, poznal jsem milou mašinku jménem Toby. Vozí vagóny s farem. Ale jeho práci převzala nákladní auta a potřebuje změnu. Má chytače krav i boční štíty. Hned napíšu jeho správci. Za pár dní dorazil Toby. Hodná mašinka, řekl tlustý zprávce. Vidím, že jsi přivezl i svůj vagón Henrietu. Nevadí vám to, pane, zeptal se Toby. Přednosta z ní chtěl udělat kurník a to by byla škoda. To je pravda, řekl tlustý zprávce. To nedovolíme. Toby zvládal hloupém vagóny ještě líp než Tomáš. Hej, ty! Tomáš nejdřív žárlil, ale potěšilo ho, když Toby zacinkal na svůj zvonek a vyděsil policistu. Od té doby byli dobrými přáteli. v roce 2007. Ch věci. Toby a Henrieta mají rádi svou novou práci na ostrově Sodor, ale vypadají nemoderně a potřebují nový nátěr. James byl velmi hrubý, kdykoliv je viděl. Oh, to jsou špinavé věci, říkal. Jednou došla Toby mu trpělivost. Jamesy, zeptal se, proč si červený? Jsem úžasná mašinka, odpověděl James. Zvládnu všechno a nikdy nejsem špinavý. Ó, oh, řekl toby nevině. proto si jednou potřeboval tkaničky, asi abys to zvládnul. James ještě víc zčervenal a odsupěl pryč. Byla to taková urážka, že mu toby připomněl, jak byla díra v jeho vagónu spravovaná tkaničkou. James nechal své vagóny na konci tratě a chystal se na další vlak. Na nákladní courák. Zastavoval na každé stanici, aby vyzvednul nebo přivezl vagóny. James nesnášel nákladní ráky. Špinavé vagóny ze špinavé tratě. Bleh. Začal pár vagóny, ale vyzvedával další a další na každé stanici. Už měl dlouhý vlak. Vagóny byly nejdřív poslušné, ale James do nich tak ošklivě vrazil, že se rozhodli mu to oplatit. Dojeli až na vrcholek Gornova kopce. Těžké vlaky tam vždycky zpomalují a brzdí. James měl už dříve nehodu s vagóny, tak by si to měl pamatovat. Počkej, Jamesy, počkej, řekl řidič, ale James nečekal. Příliš ho zaměstnávaly úvahy o tom, co řekne Tobimu, až ho uvidí. Vagóny měly šanci. Hurá, hurá, smáli se a vší silou ho strkali dolů z kopce. Dál, dál, dál, křičeli vagóny. Musím zastavit, musím zastavit, upěl James. Prosvištěli stanicí a čekala je katastrofa. Na Jamesa se vylilo něco lepkavého. Naboural do dvou vagónů térem a byl černý od komínu až po kola. Nic vážného se mu nestalo, ale vagóny térem a některé vozy byly na kousíčky. Poslali mu na pomoc Tobyho a Percyho, kteří tam hned přispěchali. Podívej Persi, vykřikl Toby. Co je to za špinavou věc? To je James, co pak to nevíš? Má to tvar jako James, řekl Toby, ale James je skvělá červená mašinka, která nikdy není špinavá. James předstíral, že to neslyšel. Toby a Percy odklidili nepoškozené vagóny a pomohli Jamesovi domu. Čekal na ně tlustý zprávce. Výborně, persi a Toby. Obrátil se na Jamese. Jak si to mohl vagónům dovolit? Překvapuješ mě. Takhle tě nikdo nesmí vidět. Nejdřív se umiješ. Toby dostane nový nátěr. Prosím, pane, může ho dostat i Henrieta? Řekl Toby. Jistě Toby. Děkuji, pane, bude mít radost. James mohl jen přihlížet, jak Toby všude rozhlašoval, co se stalo. Thank you. Jim Jim v roce 2007. Jim Jim uvádí: Tomáš a přátelé mimo koleje. Gordon odpočíval na vedlejší koleji. Někdy si říkal, je moc únavné být velká, úžasná mašinka, jeden se pak musí neustále snažit. Píp, pip! píp. Ahoj, tlustěchou, hvízdul Henry. Drzoun, prskal Gordon. Ten Henry se nějak dovoluje. Takhle se mnou nemůže mluvit, se mnou, který nikdy neměl nehodu. pak zaseknuté píšťaly a prasklé ventily nejsou nehoda, zeptal se Persi nevině. Nejsou. Vyšší moc, to se může stát každému, ale sjet ztratě jako Henry, řekněte sami. Je to správné? Je to slušné? Henry byl na řadě, aby odvezl rychlík. Gordon sledoval, jak se chystá. Opatrně, Henry, teď netáhneš létající rybu, snaž se dnes zůstat na kolejích. Henry odsupěl. Gordon zívnul a znova usnul. Ale ne na dlouho. Probuď se, Gordne, řekl strojvůdce. Přijíždí zvláštní vlak a my ho máme převzít. Osobní nebo nákladní? Nákladní, řekl strojvůdce. Nákladní, řekl Gordon. Pha. Gordon měl slabý oheň. Edward ho proto musel odvést k točně, aby se obrátil správným směrem. Nepojedu, nepojedu, vrčel Gordon. Nebuď hloupý, supěl Edward. Konečně byl Gordon utočný. Pohybem se mu rozhořel oheň, hezky praskal a dělal páru. Gordon se zlobil a bylo mu jedno, co dělá. Čekal, až bude točna v půlce. Já jim ukážu, já jim ukážu, syčel. Pomalu se pohnul, aby se točna zasekla, ale nedokázal se zastavit a sjel do stoky. Už... Zasyčel. vindejte mě, vindejte mě! Ani náhodou, řekli jeho strojvůce a topič. Uváznou si ty hloupá mašinko, pak to nechápeš? Telefonovali tlustému správci. Gordon nechtěl převzít zvláštní vlak a věl do stoky? Co říkáte? Že zvláštní vlak čeká? Řekněte Edwardovi, ať ho odveze. Gordon, nechte ho tam, kde je, teď nemáme čas se jim zdržovat. Na druhé straně stoky si povídali kluci. Hele, ten vypadá hloupě, nikdy ho nedostanou ven. Začali zpívat. Náš hloupej Gordon do stoky spad, do stoky spad, do stoky spad. Náš hloupej Gordon do stoky spad, jednou v pondělí ráno. Gordon ležel ve stoce celý den. Rom nepřemýšlel, přemýšlel, nikdy se nedostanu ven. Ale večer Gordona nadzvedli a podložili mu kola, aby nebyla v bahně. Přivázali na něho silné provazy a James Henrym ho za cenu velké námahy vytáhli do bezpečí. Pozdě v noci se Gordon vrátil domů. Byl smutnější a také moudřejší. Vyrobil Jim Jam v roce 2007. stál Tomáš na křižovatce, když přijel Gordon z pár vagóny. Puh, řekl Tomáš, to je divný zápach. Taky cítíte ten zápach? Já nic necítím, řekla Annie. Je to takový zatuchlý zápach, řekl Tomáš. Šiml jsi z toho jenom ty, zavrčel Gordon. Asi páchneš ty sám, před časem spadl do špinavé stoky. Tomáš si ho tím rád dobíral. Annie, Clarabel, víte, co si myslím, že to je? Voda ze stoky! Než mohl Gordon odpovědět, Tomáš odsupěl pryč. Annie a Clarabel nemohli uvěřit svým uším. Je tak nezdvořilý, stydím se za něj, stydím se za něj, je tak nezdvořilý. A Tomášovi řekli, nesmíš být nezdvořilý, zahanbuješ nás. Ale Tomášovi to bylo jedno. To bylo vtipné, to bylo vtipné, smál se. Měl sám ze sebe radost. Annie a Clarabel byli v šoku. Měli ke Gordnově velké mašince úctu. Tomáš nechal vagóny na nádraží a jel dolů pro nákladní vozy. Před dávnou dobou horníci v dolech Narodu vykopali podzemní tunely. Jejich stropy dokázaly unést vagóny, ale neváhu mašinek. Velký nápis je varoval, aby tam nejezdili. Nebezpečí, mašinky nesmí přejet tuto hranici. Hloupý nápis, pomyslel si Tomáš. Často se snažil jet dál, ale nikdy se mu to nepovedlo. Dnes ráno měl ale plán. Topič šel přehodit výhybku. A teď můj plán. Pomyslel si Tomáš. Divoce narazil do vagónů, schodil strojvůdce dolů a rozjel se po kolejích. Vrať se, křičel strojvůdce. U všech všudy, řekl Tomáš, jsem v koncích. A opravdu byl. Jé, yeah, jé, yeah, řekl. To jsem ale hloupá mašinka. A no, taky velmi neposlušná, viděl jsem tě, řekl tlustý zprávce. Prosím, vytáhněte mě, už nebudu zlobit. Nejsem si jistý, nemůžeme tě zvednout jeřábem, půda není dost pevná. Hmm, no dobrá, možná by tě vytáhnul Gordon. Ano, pane, řekl Tomáš, ale vůbec nechtěl Gordna vidět. Že spadl dolů? Hahaha, <laughs> smál se Gorn. Pupup, malý Tomáši, za chviličku tě vytáhneme ven. Připevnili mezi obě mašinky silné provazy. Připravení? Hej rup. Bylo to těžší, než si všichni mysleli. Konečně byl Tomáš venku. Promiň, že jsem byl drzý, řekl Tomáš. Nevadí, Tomáši, taky jsem se ti smál, řekl Gordon. Stydím se. To já taky, řekl Tomáš. Ty vlastně taky, Tomáši. Co kdybychom se spojili? Ty pomůžeš mě a já tobě. Máš pravdu, souhlasil Tomáš. Takže domluveno, řekl Gordon. A společně supěli domů. Robil Jim Jim v roce 2007. Jim Jim uvádí: Tomáš a přátelé. Tomášův vánoční večírek. Na ostrově Sodor byly Vánoce. Všechny mašinky pilně pracovaly. Tomáš a Tobě převáželi cestující a balíčky sem tam po vedlejší trati. Všichni byli šťastní. Pouze vagóny Annie a Klarabel si stěžovali. Před Vánoci je to vždycky stejné, brblali. Jsme tak plné, jsme tak plné. Ale no tak, řekl Tomáš. Kde je váš slavnostní duch? Za chvíli je tu štědrý den? U tratě byl osamělý domek, ze kterého na ně mávala známá postava. To je paní Kindliová, Hvíznul Tomáš. Píp, píp, veselé Vánoce! Tomáš ji vždycky rád viděl. Bez paní Kaindliové by nebyly Vánoce. Když Tomáš dokončil práci, jel za ostatními mašinkami. Všechny byly naleštěné. Ha, řekl Gordon, podívej se na nás. Tvůj strojvůdce si musí pospíšit, abys byl tak hezký jako my. Na tom nezáleží, odvětil Tomáš. Musím vám říct něco důležitého. Víte, že už je to rok, co nás paní Kindliová zachránila před ošklivou nehodou? Vzpomínáte, jak byla nemocná v posteli a... Ehm, ano, jistě, přerušil ho Edward. Říkal si nám, jak mávala z okna svým červeným županem, aby nás varovala před sesuvem půdy. A ty a to byste jí dali dárky, přidal se Persi. A tlustý zprávce ji poslal do Bornemusu, aby se uzdravila. Ale, řekli společně James a Henry, my ostatní jsme jí pořádně nepoděkovali. Přesně tak, řekl Tomáš. Myslím, že bychom pro ně měli uspořádat vánoční večírek. Všichni se moc těšili. Strojvůdci požádali tlustého zprávce o dovolení. Samozřejmě svolil. Mašinky byly uprostřed příprav, když nastalo ticho. Tlustý správce měl špatné zprávy. Zhoršilo se počasí. Domek paní Kindlyové je pod sněhem. To by říkal, že ji pomůže zachránit. Taky musíš pomoct, Tomáši, jinak nebude žádný večírek. Tomáš nesnášel sníh, ale statečně řekl: Pokusím se, musíme ji zachránit, musíme. Hodná mašinka, tobě a tobě mu se to jistě povede. Tomáš jel zostra sněhovými závějemi. Někdy je rozprášil, jinde byly moc velké a dělníci je museli odházet. Ale těsně před domkem už nemohli dál. Podívejte, vykřikl Tomášu v topič. Píp, pip! píp, tady jsme, význul Tomáš. Z horního okna bylo vidět zamávání. Pak slyšeli známý zvuk. To je Terence, řekl Tomáš. Taky nám přijel pomoct. Terence měl sněžný pluch a pilně pracoval, aby uvolnil cestu mezi tratí a domem. Záchranná akce byla u konce. Persi odvezl unavené dělníky domů. Terence se rozloučil s paní Kindliovou a slíbil jí, že se bude o její domek starat. Všichni ostatní odjeli. Mašinky jeli na nádraží. Z nich už nepadal, ale všude byla tma. Tomáš byl zklamaný. Najednou se rozsvítila světla. Pani Kindliovou čekal úžasný pohled. Dobrá práce, řekl tlustý zprávce. Jsem na vás všechny pyšní. Paní Kindliová děkovala hlavně malým mašinkám. Tomáš a Toby jsou mý staří přátelé, řekla. A ty, Persi, jsi teď taky můj kamarád. Percy měl velkou radost. Třikrát sláva paní Kindliové, volal. Píp, pip. výzdali všichni. Mašenka Tomáš a jeho přátelé si říkali, že jsou to jejich nejkrásnější Vánoce a paní Kindliová věděla, že by nikde nežila radši než tady mezi nimi na ostrově Sodor. Hrobil Jim Jam v roce 2007.